Спасібо, Джон, сказала Таумі, і ледь-ледь торкнулася своєю обцілованою стількома щокою обнеголену колючу Іванову. Тут Іван згадав два англійські слова. Гудбай, чорна пантера, сказав він. Коли Зінаїда переклала два останніх слова, Таумі Рембел посміхнулася. І ось машина рушає, снакає за поворотом сільської вулиці. Сон пройшов, думає Іван. Він трюпає додому. Мама свариться, та не дуже. Іван простягає їй американські гроші. Свят-свят, Іване, що? то? дивується мама, яка ніколи не бачила доларів. Та її гроші, що в Америці. Ти не вкрав, Іване? Де взяв? Учителька дала. Золотає ангелиця, каже Іван, і йде за хлів. Там він бере візка для гною і лопату городника. акуратно обчищає візка і допомагати, каже до матері. Та вона вже не чує. Побігла до Марини хвалитися не нашими грішми. Іван прямує через сеньке село до розкарячкуватої сосни. Знаходить черепи, закопає під сосною. А тоді знайшов те місце, де лишила слід свого джебітка Таумі. Там, де земля була твердіша. акуратно повантажив землю зі слідком на візок. І він знав, що далі зробить. Землю із дорогоцінним слідом привезе додому. А навесні посадить у те місце, де ступала на чорної пантери насіння великої червоної ружі. Такої, як під вікном учительки росте, сам бачив. Може, із сліду цієї жінки виросте квітка незвичайна, небаченої краси для нього Івана. Рост 15. Таумі. Через тиждень після повернення до Сполучених Штатів Таумі згадувала мандрівку до далекої загадкової України, як дивний сон. Невже це трапилося зі мною? Питала вона себе. Був Київ. Дурний конкурс, нехай так. Але чи була поїздка в далеке українське село серед лісів? Чи був їжак на дорозі? Поїздка до місця, де похована місцева війна, Череп, вона, Таумі на руках у місцевого аборигена з поглядом Дауна, дитини і філософа водночас. І раптом до Таумі прийшла думка, що тільки це й було справжнім. Їжак, ліс, заєць. Цей бідолашний чоловік, а пластина, така, о, як у Джавертана. Це пояснювалось просто. Передок цієї жінки міг захопити пластину теркутник в Африці. Вона могла бути копією, або копією була та, що у Джавертана. Та у не знала, що старий Джавертан нагадає про себе. Ще через тиждень після її повернення на мобілці озвався голос Ніколю. Тут телефонує якийсь містер, каже, що він адвокат покійного містера Джевіртана там перест'є, йдеться про заповідь цього пана. Джевіртана, очевидно, так. Більше він нічого не сказав. Окрім того, що може прислати офіційне повідомлення про місце і час оголошення заповіту. Сказав, що в списку осіб, яких заповіт стосується, є й ваше прізвище. Тоді давай пану адвокату мій номер. Суховатий чоловічий голос після напівофіційного напівокомпліменту про красу міста Лімі повідомив, що до числа о такій то годині в Офісі Товариства захисту і розповсюдження гаятянської культури відбудеться оголошення заповіту пана Джевіртана там його нотаріусом, оскільки у списку осіб, які бажана присутність, тим більше такої особи, Таумі відмовилась бути присутньою і попросила надіслати копію тієї частини заповіту, яка стосується персональної її. І ось через 10 днів вона тримає в руках привезену помічником адвоката смаглявим молодиком явно латиноамериканського походження коробком, дерев'яну з вигадливим ізерунком на кришці. У копії заповіту написано «Заповідає міста у Мірембель громадянці США супермоделі, Дерев'яно інкрустовано і гравіноровану коробку з містом цієї коробки і правом розпорядитись предметом, який знаходиться в коробці, згідно з її волею та бажанням, джавертан, там переств'є. Молодий курщає її запечатаний сургучем пакетик. Там шифр для відкриття коробки, каже він. Він яно щось чекає. Чайових чи того, що коробку відчинять при ньому. Чайовий він отримує. Коробку там відчиняє сама. У ній щось загорнуте полотно. Коли Таумі розгортає полотно, то скрикує Там людський череп. Вона ледве не впускає його на підлогу, руки в неї тремтять, кладе череп на стіл. Наздогадується чи й до череп. На дні коробки Таумі, прийшовши до тями, помічає аркуш паперу, повагавши, з чого боятись, бере до руки і читає. О лист чавірта, я й лист старого в його житті, явно писаний тремтячою рукою. Дорога дівчина, Пишучи тобі, Знаю, що ми вже не побачимось. Стара сухорлява сива леді постукала у мої двері і просить йти за собою. Це той випадок, коли джентльмен, навіть якщо він ось-ось мав би стати володарем світу, не має права проігнорувати це запрошення. Шкода, що ти надто далеко і не встигнеш привести череп далекої білої мамби. Якщо привезеш, спробуй їх з'єднати і, можливо, саме тобі судилось бути повалителькою світу». Якщо ж не захочеш, роби ще черепом великої туммі малі те, що вважатимеш за потрібне. Він належить тобі як спадкоємець королівського і чаклонського роду народу Ібіро. Міг би написати ще багато, але відчуваю, що перо ось-ось випаде з руки, яка холоне. Біла леді наполегливо кличе мене. Її ще підстає все пристрасніше. Бувай, моя люба ой Згадуй іноді старого Джавертана, якому більше не дозволять стати повалителем світу. «Я зробив для тебе, спадкоємиця великої Таумі, малі колони, все, що міг, твій д. Очевидно, у старого не вистачило сили дописати своє ім'я. Таумі сиділа, не знаючи, що їй робити. Треба було привести череп білої відьми. Але що ж їй завадили це зробити? Стати повелителькою світу? Та чи випадково, що старий Джавертан помер саме тоді, коли вона полетіла в далеку Україну? «Я і так маю в цьому світі надто багато, щоб повірити, що я можу стати його повелителькою за допомогою двох черепів», – раптом подумала Таумі. «Чи хтось за нею?» Вона озирнулась, Сама в кабінеті. «Чому їй страшно?» Їй пригадали слова Джагертана про те, як він розшукував її, як прагнув зробити знаменитою, і робив усе для цього, часом усуваючи тих, хто цьому заважав. «Мамо, мені страшно!» «Справді, страшно?» – прошептала Таумі. Але що робити з черепом? Викинути в океан, закопати в саду чи на якомусь складовищі? Зберігати як реліквію? Череп Таумі Маліколони сто... лежав перед нею. Старий, почорнілий, навіщо він їй? Куди дивляться ці пусті очниці? Пробач, Тумі Мелі Колони, сказала Таумі Рембел. Я не хочу тобі зла. Я теж із народу і біру. Можливо, в нас однакова ДНК. І в мене така ж кров, як... «Кась там частина твоєї крові. Пробач мені, тумі малі колони, не гнівайся». Вона промовляла ці слова, у гарячці, наче заклинання, все більше впадала в транс. Ось уже її очі закотилися, затряслась голова, руки, і тут вона побачила, як до кімнати заходить вродлива біла жінка. Вона вдягнута довгу спідницю, і щось схоже на ковтину, а на голові має вінка з квітів. Незнайомих Таумі, яких вона ще не бачила. Жінка йде, мов собна була, з протягнутими руками, очі неї заплющені, але Таумі знає, якого вони кольору. Темно-сині, глибокі, настільки виразні, як небо безхмарної ранньої осені. Жінка підходить до столу, мов сліпа, чи справді сліпа, мацає руками. Вона хоче знайти черепа Томі Маліколо, колони, розуміє Таумі. Ні-ні-ні, кричить вона і хапає черепа. Біла жінка просягає до неї руки, її обличчя справді біле. Наче Крейда. Таумі починає відступати. Ось вона вже перетиснута до стіни. «Не віддам!» – кричить Таумі. І отямлюється. Біля неї стоїть мері, секретарка. «Що з вами?» – стревожено питає вона. «Я кричала?» «Так, я злякалась. Вибачте, але я думала, що хтось тут є?» «Ні, що з вами щось сталось?» «А тут нікого не було?» «Ні, ой, містаумі».